Iar cât despre brazdele îngândurate ale frunții, am eu un mișloc plăcut să le alung. Margareta de Parma a primit de la fratele ei, regele Filip, o scrisoare. Regele e de părere că un general destoinic, unul care nu ține seamă de nimic, ar putea isprăvi repede și cu poporul, și cu nobilimea, și cu târgoveții, și cu țăranii. De aceea îl trimite cu armată puternică pe ducele de alba Alba? De ce te miri? Ați spus că îl trimite. Desigur că întreabă dacă să îl trimite. Regele nu întreabă. Îl trimite. Veți avea așadar în slujba domniei voastre un războinic încercat? Hm. În slujba mea. Vorbește deschis, Machiavel. N-aș vrea să vă iau înainte cu vorba. Pentru Alba, orice om este vinovat de sacrilegiu și de les majestate. Fiindcă prin această învinuire oricine poate fi imediat tras pe roată, tras în țeapă, sfâșiat în bucăți, ars pe rug. Lucrurile bune care le-am făcut par a fi nimic la prima vedere, tocmai pentru că sunt bune. În schimb, se agață de orice nemulțumire care a trecut, de orice răscoală care s-a potolit. Și prin fața ochilor regelui trec atâtea râsmerițe încât își închipuie că aici oamenii se mănâncă de vii între ei în timp ce la noi necuvințele trecătoare ale câtorva neciopliți s-au și uitat de mult. Atunci, regele începe să-i urască de-a de pe vieții oameni, recurge la arme și crede că așa se îmblânzesc oamenii. Cred că luați lucrurile prea de sus. Nu sunteți regentă? Nici eu nu știu. Alba are să vină cu instrucțiuni. Am destulă experiență în ce privește treburile statului ca să știu cum este înlăturat cineva fără să-i se ia postul. Va lua tot felul de măsuri pentru că are puterea în mână. Va ațâța din nou cu asprime și cruzime ceea ce eu am potolit cu o nemaipomenită răbdare. Am să-i dau locul înainte ca el să mă înlăture. Așa de repede, un pas atât de important... E mai greu decât crezi. Cine-i obișnuit să domnească, se scoboară de pe tron ca într-un mormânt. Înțărarea s-a lăsat peste oraș. În odoița ei, Clara e cuprinsă de neastâmpăr. N-am mai văzut o dragoste ca lui Brackenburg. Păi nu ește că-l iubești pe Egmot. Dar eu cred că dacă tu ai vrea, te-ar lua și, acum. Boiosne, și mari, pe nu, să ne noraire, bătuța maronic, de gnumureile, dar sufletul adoră Nu mai, nu mai e aici. Mai lasă cântecul ăsta. E un cântec puternic, mamă. Am adormit de multe ori cu el, un copil mare. Te gândești numai la dragostea ta. Pe Brackenburg ar trebui să-l respecti. Poate că vreodată tot el te va face fericită. El? Da, da. Și tinerețea și dragostea, toate au în sfârșit. Și vine o vreme când îi mulțumești lui Dumnezeu pentru un locșor unde să te aciuiezi. Mamă, poate să fie vremea aceea. Și poate să vie și moartea. Să mă lipsesc de tine, Ei Egmont. Nu, nu e cu putință nu e cu putință Aud pași, el trebuie să fie Ecmont! Lala. Oh dragul meu, meu Ai venit în sfârșit Da, de ce te-ai înfășurat în mantia asta? Buna seara, mama Nu-mi răspunzi, Ecmont? Bine ați venit, domnule Conte Fetița mea era să moară de mâhnire că ați întârziat atâta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 Eu mă duc la bucătărie. Trebuie să vă mulțumiți cu ce găsiți? Bunăvoința lumii este cea mai bună mirodenie. Oh, da. Și atunci, Echmont, dragostea mea ce este? Tot ce vrei. aseamănă cu ceva dacă poți. Mai întâi să-mi zvârlă mantia. Oh, ce minunat! Ești mulțumită? Știi că ți-am făgăduit să vină odată în haine regale? Ah, uite și luna de aur. Împăratul ți-a dat-o? Da.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 a îndrăgostiților, rămâne învăluită în tăcerea nopții. Din când în când, tăcerea e întreruptă doar de strigătul îndepărtat al vreunei sentinele. De pasul înfit și cadențat al câte unii patrule care trece. De rare și grăbite umbre de cetățeni, înfricoșați de măsurile tiranice ale ducelei de Alba. Ei, De Vecine, o vorbă. Vezi de drum și taci din gură. Nu mai o vorbă tulgherule. Nimic nou. ai aici lângă perete. Fii cu băgare de seamă. Ducere de Alba, de îndată ce a sosit, a dat un decret în care spune că dacă doi sau trei oameni vor fi prinși în de vorbă pe stradă, vor fi declarați vinovați de înaltă trădare, scurt, fără nicio anchetă. Hai să mergem acasă! Hei, Ei, hey, prieten! Stați puțin! S -s -s -s. Nu mai striga așa, Sost. Știți, Reginta a plecat? <gri> Cum se poate? Pe neașteptate și fără să știe nimeni. Și a plecat și ora mea. Toți ne-au părăsit. A mai rămas contele Egmont. Slavă Domnului! Numai el mai poate să facă ceva. Hei! <gri> În sfârșit găsesc și eu câțiva care încă nu s-au tupilat, Nicăieri. Vanzăn, fă-ne plăcerea și vezi de drum. Te mănâncă iar spinarea? Te-ai vindecat așa, repede? Mmm, bieți șoareci, care nu mai pot de spaimă când stăpânul casei a adus o mâță nouă. Știu însă pe alții cărora le-ar prinde mai bine să nu mai facă pe vitejii și să fie mai prevăzători. Ce vrei să spui? Hm. Mă gândesc la Egmont. Egmont? De ce? Aș vrea ca Egmont să simtă mădularele lui măcar un ceas, voinicia voastră, așa încât să-l puce tremuriciu și să plece din oraș. Egmont e în tot atâta siguranță ca și stelele de pe cer. N-ai văzut niciodată o stea care cade? A pierit cât ai clipit din ochi. Mă îngrozește nerușinarea dumitale. Un om atât de nobil și de cum se cade să fie amenințat? Cum poți să scoți dintr-un nevinovat un vinovat? N-n Capsec. Acolo unde ancheta încheta are ce scoate, mai pune ea de la dânsa. Omul cinstit e nechipzuit, bachea și sfidător, spune lucruri pe care unul mai prevăzător le-a rascund. Inchizitorul, din răspunsul, face întrebări și pândește să vadă unde apare, o contrazicere cât de mică. Și atunci strânge deodată lațul și bietul om cade în cursă. Și să mă credeți că o cerșetoare care scormonește după cârpe într un noi nu lucrează cu mai multă atenție decât un asemenea fabricant de vinovați care din niște indicii mărunte, strâmbate, sucite, întortocheate, măsluite, ascunse sau plăzmuite meșterește în sfârșit o sperietoare de cârpe și de pai, pentru ca să-și poată spânzura inculpatul măcar neficie. Re, cum îi merge gura! Poate că așa s-o fi întâmplat cu muștere, dar viesprele își joc de păi domitare. dumitare. Ducele de alba! Lung și deșirat cum e, seamănă leit cu un păianjen. Un păianjen subțire și cu picioare lungi, care toarce niște fire subțiri de tot, dar cu atât mai rezistente. Și acum plecați, plecați de aici. Vă sfătuiesc chiar eu. Văd o patrulă care vine încoace. Noapte și zi patrulele continuă să străbat orașul. Silva și Gomez, slujitor credincioși ai noului stăpân, îl așteaptă pe Ducele de Alba în apartamentul acestuia din Palatul Oelenburg. Gomez, ai executat ordinile În Tocmai. Patrulile au ordin să se găsească la ora anumită în locuri deosebite. Niciuna nu știe de cealaltă. Fiecare crede că ordinul e numai pentru ea. <sus> Așadar, într-o clipă se poate strânge cordonul și toate intrările palatului pot fi ocupate. Silva, știi de ce s-a dat ordinul ăsta? Sunt obișnuit să ascult orbește. Bun, bun. De altfel, nu e nicio mirare că și tu te-ai făcut închis și zgârcit la vorbă ca și ducele. Odată ce toată vremea trebuie să stai în preajma lui. Mi se pare că vine. Nu, e fiul său, Ferdinand. Tatăl meu n-a venit încă? Îl așteptăm. Trebuie să sosească prinții. Vin astăzi? Da, Orania și Egmont. Oh, oh. Încep să pricep ceva, Silva. Ce pricepi păstrează pentru tine. Ducele. le Gomez! Da, stăpâne! Ai pus străjile și le-ai dat ordinele trebuitoare. Întocmai așa cum ați spus. Silva îți va spune clipa când vei aduna străjile și vei ocupa intrările palatului. Trebuie să-l știi. Da, stăpâne! Silva! Aici sunt. Trebuie să arăți astăzi tot ceea ce am prețuit întotdeauna la tine. Curaj, hotărâre, execuție neclintită. Îndată ce prinții vor veni la mine, du-te repede și arestează-l pe secretarul Egmont. Ai luat măsuri ca să fie prinși toți ceilalți care au fost indicați. Soarta lor se va împlini ca o eclipsă de soare, cu strășnicie și punctualitate. Ai pus să fie observați cu deamănântul? toți și Egmont înaintea tuturor. El e singurul care de când ești tu aici nu și-a schimbat purtarea. Ceilalți, din potrivă, ne mulțumesc cu sfiaală și simt că cel mai bun lucru pe care l-ar avea de făcut ar fi să fugă. Hm. Dar niciunul nu-l să facă un pas. Așteaptă până vin prinții și atunci arestează pe secretarul Egmond și pe ceilalți. Da. Dute. Ferdinand! Tată, da, tată! Cum ai găsit orașul, Ferdinand? Seamănă cu o câmpie atunci când de departe fulgere furtuna. Nu mai vezi nicio pasăre, nicio leghioană care să nu fugă repede spre vreunadă postă. Altceva nu ai mai văzut? L-am întâlnit pe Egmont. Mm -hmm. Mi-a spus că are să mă vadă astă seară. La cererea domniei tale va veni să se sfătuiască cu domnia ta. Da, dar are să te vadă aici. Dintre toți cavalerii pe care îi cunosc aici, el îmi place cel mai mult. Mm. Cred că ne vom împrieteni? Ești mereu grăbit în ceea ce faci și nu ești destul de prevăzător. ascultă Ferdinand. Da, tată. Orania și Egmond vor veni peste câteva clipe. Nu-l a drept neîncredere faptul că de-abia acum îți spun ceea ce trebuie să se întâmple. Orania și Egmond nu vor mai ieși de aici. Dar ce vrei să faci? S-a hotărât că trebuie arestați. Cum? Hm, te miră. Cauzele le vei afla după ce totul va fi gata, acum nu mai este timp să-ți le explic. Aș vrea să vorbesc cu tine numai despre ceea ce e măreț și trainic. Îmi ești scump și drag. N-aș vrea numai să te obișnuiesc să asculți de ordinele mele Aș vrea să te înzestesc cu tot ce am mai bun Cât de atât sunt pentru această dragoste pe care numai mie mi-o arăți În timp ce un imperiu întreg tremură înaintea ta Ascult acum ce este de făcut Îndată ce prinții vor veni, toate intrările palatului vor fi ocupate Silva se va duce în grabă să aresteze pe secretarul lui Aikmond. Tu să ții în ordine străjele la poartă și prin curți După aceea să stai în galerie până când se întoarce Silva Și atunci intră înăuntru și adu-mă o hârtie oarecare Ca semn că el Am deplinit ce avea de făcut Pe urmă, du-te în anticameră și stai acolo Până pleacă Orania Iată după el Eu îl țin aici pe Egmont Supertext că aș avea să-i mai spun ceva Când Orania a ajuns la capătul galeriei, Cere să-ți dea sabia cheamă strajă și închide-ți-l repede Eu cel mai dios dintre toți Iar eu Am să-l arestez aici pe Egmont Ascultate pentru prima oară o fac cu inima grea și cu îngrijorare. Nu-ți asta? E cea din mare pe care o trăiești. La ce e Silva? O ștafeta din Ander. Scrisoare de la Orania. Nu vine. Așa spune ștafeta? Nu, inima mea ne o spune. Lăsați-mă singur să cite scrisoare.. Nu vine. Amână până în ultima clipă și nu spune ce vrea. Îndrăznește să nu vină. Ducele cântărește situația, a gândit bine și a chipzuit. E bine să-i prinde pe ceilalți dacă pe Orania nu-l poate prinde? Să totul și să-l lase pe Egmont cu săi și cu atâția alții, pe care chiar astăzi i-are în mine lui? Cum? Adică soarta să-l învingă și pe el? Pe el care e de neînvins? Cum? Tocmai azi, în clipa decisivă? Dar ce se aude? Ducele se repede la fereastră. Da, Egmont se apropie călare de poarta palatului.